يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمت لاعاد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد فإن اصلق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Was umuremahdaatuha wakullemahdessetin bid wa bid ثم zahvalna pripada uzvišenom Allahu dashanhu njega slavimo i hvalimo i njega oprost za grehe tražimo i njemu utječemo od naših zlih duša i od naših loših postupaka. Donosimo salavat i selam na naših poslanika Muhammeda s.a.w. na njegove časne ashaare i sve one koji su ih slijedili i koji će ih slijediti u dobročinstvu i bogobojaznosti do sudnjeg dana. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu povjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošu i ne umirite drugačije osim kao muslimani. Je objavio je povjernici bojte se Allaha i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio i bojte se Allaha jer je on obaviješten o onome što radite. Najveći životni ideal svakog vjernika je postići Allahovu žalješanu ili steći Allahovu žalješanu u ljubav, naklonost i zadovoljstvo. Samo je jedan put كي ودي كتوم تسيل أون يسفمينوا في سورة عالي عمران هو آية التي يقول الله جلد شانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رأسي اكو الله وليت منس ليدته I Allah će vas voljeti I grijehe vam oprostiti A Allah prašta I samilostanje Ovaj ajet Neki islamski učenjaci Nazivaju Ajetul mihne Ajet iskušenja Kušnje ili ispita Jer Allah u njime stavlja na kušnju i na ispit sve one koji tvrde da vole Allaha Đalašanova. Najlakše je reći i najjednostavnije je reći ja volim Allaha. Ali tu tvrdnju, te riječi, treba dokazati konkretnim dokazom. A taj dokaz je prema ovom ajetu sljeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem onaj koji tvrdi da voli Allaha ali slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegova tvrdnja je netačna neispravna lažna prema tome ljubav prema Allahu dželaluhu je proporcionalna našem sljeđenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem Što je naše sljeđenje poslanika iskrenije, sveobuhvatnije i svestranije, naša ljubav prema Allahu je veća i obrnuto. Što je naše sljeđenje poslanika s.a. manje, naša ljubav prema Allahu je manja. A kakva je posljedica sljeđenja poslanika s.a. Šta mi dobivamo za uzrak? Dobivamo Allahovu ljubav. Allah voli onoga koji slijedi njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posledica je Allahova ljubav i Allahova naklonost i praštanje grijeha. A to jeste suština Suština je u tome da Allah nas voli, a ne naša tvrdnja da mi volimo Allaha. A tu tvrdnju ćemo dokazati sljeđanjem poslanika sallallahu alejhi ve Kada Allah želi šmanu nekoga zavolit, on mu olakša život na ovom svijetu. Olakšа mu izvršavanje vierskih i svjetovnih dužnosti i obaveza. Također kada Allah dželle šanu nekoga zavoli, on naredi Djibril da ga voli. I Djibril ga zavoli. Zatim Djibril alejhi selam razglasi među stanovnicima nebesa, Allah voli tog i tog, voli te ga ivi i oni ga zavoli. A zatim Allah želdašanu, tom čovjeku, da prijem na zemlji. To jest, učini ga voljenim, omiljenim i prihvaćenim kod ljudi. Ovo je teoretski dio. Bilo koji musliman ili bilo kojeg muslimana da danas upitate, slijediš li ti poslanika, voliš li ti Allaha, bez ikakvog razmišljanja će reći da. Vidimo kako je to jednostavno. Naš životni ideal je da nas Allah voli, a do tog cilja ćemo doći slijedjenjem poslanika. I to je svakom muslimanu jasno. Međutim, da li je i u praksi tako, Da li mi u istinu slijedimo poslanika, sallallahu a.s. Kako ćemo to provjeriti? Kako ćemo to utvrditi? Tako što ćemo uporediti našu životnu praksu sa poslanikom, sa osrednim praksom. U različitim životnim aspektima. A najvažnijen su tri. Prvi je ibadet drugi je porodični život i treći je međuljudski odnos. Kakav je bio poslanikov sa osedem Ibadet? Naravno, ne možemo se mi baviti svim obilježjima i karakteristikama poslanikov sa osedem Ibadeta, jer zato su potrebna posebna predavanja. Ali u ovom kontekstu možemo ukazati samo na najvažnije karakteristike poslanikovog sa oseldem ibadeta i onda svoj ibadet ravnati prema njegovom. I tako ćemo utvrditi koliko mi poslanika sa oseldem slijedimo u ibadetu. Najvažnije odlike poslanikovog sa i ibadeta su sljedeće. Prvo, doživljavanje ibadeta. Kako je poslanik sosedem doživljavao Ibadet? Poslanik je doživljavao Ibadet kao najveću radost. To je u njegovu dušu i u njegovu srce unosilo najveću radost. Ta radost se nije mogla porediti i sa jednom drugom radošom. A dokaza je na pretek. Poznate su njegove riječi Bilalu. ارحنا بها يا بلال بروتشي ازان دس اضمريمو نمازم تاكو جد صلى الله عليه وسلم كاجه قاجل... حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجللت كرة عيني في الصلاة Od dunjavuka, od dunjavučkih dobara, najdraže su mi dvije stvari. Miris i žene. Ali moja najveća radost je namaz. Najveću radost osjećam u namazu. U arapskom jeziku, kada hoćete ukazati da je nešto, vama posebno drago i da vas posebno raduje i da vam donosi posebnu radost, onda koristite ovaj pojam, kurratu ajni, radost oka u doslovnom prijevodu. A radost mojih očiju, radost moje duše, je namaz. To je prva važna karakteristika posla Likovog saosedneme i Da li mi tako odoživljavamo ibadet? Jeli ibadet naša radost? Ili je to samo obaveza koju trebamo izvršiti i ništa više? Ili čak teret? Nećemo pogriješiti ako kažemo da je nama ibadet često i teret. Jedva čekamo da ga se riješi. Uh, kažu ja, hlanjo, riješio sam se. Kao da se ljudi, želio što prije osloboditi tih obaveza Druga karakteristika poslanikovog saosjelja i ibadeta je da je on ibadetu davao prednost nad svim ostalim Čak i nad svojom porodicom ibadeti je imao prednost u odnosu na poslanikovog saosjeljem porodicu koju je on posebno cijenio Kaže Ajša radijallahu anha قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثوه فإذا حضرت salat, قامك ألم يعرفنا Razgovarali smo s poslanikom صلى الله عليه وسلم časkali smo a i on je s nama razgovarao vodili smo razgovor ali kada nastupi namaz on je ustajao kao da nikog od nas ne poznaje kao da smo stranci, kao da nas nikad nije vidio. Dakle, je ibadet, poslanik s.a.v. je ibadetu namazu prije svega davao prednost nad svim ostalim. Sredeća karakteristika ili obilježe poslanikovog s.a.v. ibadeta jeste čvrstina i ustrajnost i postojanost. Ono što je poslanik s.a.v. s.a.v. izdržavao, kada je u pitanju o ibadet, rijetko ko može. Naravno, možemo pokušavati da ga oponašamo, da ga slijedimo, da volimo ibadet, ali čvrstina koju je pokazao poslanik sa oselem, rijetko ko ko može pokazati. Svima vam je dobro poznat, svime su vam dobro poznate riječi, a iše je Allahu anha da je poslanik sa oselen, toliko toliko stojao dugo u noćnom namazu da su mu oticala stopala. Pa ga je ona pitala Allahu poslaniće zašto to radiš a Allah ti oprostio i prošle i buduće grije. Šta joj je ovaj poslanić sad nam on govorio? Jer nema odgovora na to. Jeste, oprošteni su mu priješnji i budući grijez. Ima neki drugi odgovor? Ima. Efela ekunu abzen šekura. A zar, zar ne zahvalim Allahu džel lešanu na tome? Zar ne budem zahvalan rob Allahu džel lešanu a on mi i priješnje i buduće gdje je? Zar im isto tako da ne zahvalimo Allahu džel lešanu što nas je učinio njegovim sljedbenicima? Što nas je učinio njegovim iskrenim robovima? Što nam je ukazao na pravi put? A mnogima je zatvorio prilaze pravom putu. Zar Allah naš gospodar ne zaslužuje da mu zahvalimo na tome? I više nego što mislim. I na kraju važno obilježje Poslanikovog sallallahu alaihi ve sellem ibadeta jeste njegovo stralno ukazivanje na značaj i važnost ibadeta. Prva stvar koju je poslanik s.a.v. spomenuo i koju je pozvao kad je došao u Medinu kao što navodi Abdullah ibn Selam. prve riječi koje je čuo od poslanika s.a.v. bile su ya ejuhal nas efšu selam wa at'imu ta'am wa silu al arham wa sallu bil lejli wa nasu niyam tadkulu al jannete bi selam o ljudi Širite selan, hranite gladni ili hranite ljude, dajte im hranu, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću kada ljudi spavaju, učišete u džendnet sa sigurnošću. Klanjajte noću kada ljudi spavaju, Jer to daje snaga. to vjernika čini čvrstijim, a mi smo nemarni prema tome. Da bi ostao na pravom putu, da bi ostao dosljedan, potrebna ti je snaga. A glavna snaga, nakon tvog imana je noćni namaz. Jedan reka, tri rekata, pet rekata, sedam nije bitno, bitan je kontinuitet. Jer su Allah u Želešanu najdraža ona djela koja su trajna, pa makar bila i mala. To ti daje snagu i to ukazuje na tvoju ljubav prema dobrom djelu. Makar se radilo i o jednom nekada. Poslanik sa osredem je iz Ibadeta crpio snagu. I samo je ta snaga... Samo je zbog te snage mogao stojati u namazu da mu otiču u stopala od stojanja. I zato kada su ga ashabi radi Allahu anum pitali da postoje post poznat kao visal, post bez prekida dva dana, poslaniče Oselemin je to zabranio i rekao da to ne rade. Allahu poslaniče ti to radiš. Niste vi kao ja. Mene Allah hrani i poji. Hrani ga duhovnom hranom. Hrani ga namazom. Hrani ga iskrenim odnosom prema njemu. Šta nam to govori? To nam govori da bez te hrane nema ustrajnosti na pravom putu. I zato, ako želimo znati koliko stjedimo poslanika sosedem, brije svega, uporedimo svoj ibadet sa njegovim ibadetom. Drugi aspekt jesu porodični odnosi, odnosno poslanikovo sa osebljen porodični život. Šta je to krasilo poslanikovo sa lalohor i osebljen porodični život? Prije svega ljubav i samilost. Kada ga je jedne prilike Akra ibn Habis video da ljubi svog unuka Hasana začudio se i onako u čuđenju pita poslanika zar to ti radiš zar ti ljubiš djecu kaže poslanik s.a.v. po jednoj verziji innahu men la jerham la jurham onaj koji se drugima ne smiluje nije se Allah neće smilovati A po drugoj verziji poslani sa osednem mu je malo oštrije odgovorio šta ću ja kad je Allah istrgao milost iz svoga srca. Koliko je poslani sa osednem bio saosjećajen i samilostan, pogotovo prema nejakima, pokazuju mu i mnogobrojni primjeri njegovog odnosa prema unucima. Tako je Hasan i Husein su mogli za vrijeme namaza hodati oko poslanika, dosađivati mu, čak i za vrijeme hutbe. A u namazu je poslanik Saoselem, kao što se navodi u hadisu, nosio i svoju unuku, u mamu, umamu, kćerku svoje, kćeri Zejneve, radijallahu anamu. Također, poslanik, s.a.v. je bio samilostan i prema svojim ženama. Poznat je slučaj, i to je zabilježeno, i to se posebno spominje, čak se spominje u uh, pravnim dijelima, u fikskim dijelima, taj slučaj, da je poslanik, s.a.v. poljubio jednu od svojih žena, a zatim otišao klanjati i nije uzeo abdest. Pa je Urve pitao, Pitao je Aišu, jer je ona prenijela ovaj hadis, vjerovatno si to bila ti. To je taj jednostavan odnos. Odnos u kojem sa nekim jednostavnim postupcima stičete naklonost, ljubav vaših članova porodici. A to je bila poslanikova sveosredne praksa. Također, važna karakteristika poslanikovog porodičnog života je bila razumijevanje. Poslanik sa osredem je posebno razumijevao i tolerisao žensku ljubomoru. Vama je dobro poznato da je poslanik sa osredem živio u poligamnom braku i tu je potreban jedan veći stepe razumijevanja od onog uobičajenog. I on je imao razumijevanje a posebno prema jednoj od svojih žena, a ona je bila Ajša. Ajša je u navali ljubomorje znala biti i agresivna. Znala je uraditi određene postupke koje bi mi možda smatrali pogrešnim i na koje bi mo, mi možda na svoj način reagovali. Ali poslanik s Oselim je to razumijeo. Tako se desilo Da je jedna od žena, dok je boravio kod Ajše, poslala poslaniku sa osedlem hranu. Ta žena je bila poznata po pripremanju lijepe i ukusne hrane. Kada je Ajša vidjela da je sluga od te poslanikove sa osedlem ženi donio hranu, ona je udarila, udarila slugu po ruci i posuda se razbila. Kako bi mi reagovali u toj situaciji? Šta je poslanik soseda? Kako je reagovao poslanik soseda? Rekao je: "Pokupite hranu." Zatim je naredio da ovoj ovom slugi daju drugu posudu kao zamjenu za polovljanu posudu. I rekao jednu važnu stvar: "Vašu majku je uhvatila ljubomora." I ništa više nije uradio. Bilo je i šešćih manifestacija. Jedne prilike, Ajša radbi Allahu Anha, nije dozvolila poslaniku Sao Selem. To su sve hadisi vjerodostojnih koji bilječi ima muslim. Tako da nema sumnje u vjerodostojnosti hadisa. Jedne prilike je poslanik Sao Sele molio Ajšu da uđe, ukuću ona mu nije dalo a to je uradila iz ljubomore. A poslanik sallallahu arīhu sallam je govorio o ajši. I vidite da se najveći broj ovih slučajeva izljeva ljubomore veže za ajšu. Rekao je poslanik sallallahu arīhu sallam, znam kad si zadovoljna, a znam kad si ljuta na mene. Kaže, kako znaš? Kada si zadovoljna, onda kažeš, Tako mi, Mohamedovog gospodara. A kada si srdita i ljuta, kažeš, tako mi, Ibrahimovog gospodara. Oni koji danas žele primijeniti ovaj poslanikov, salallahu a.s. sunnet u praksi, trebaju imati u vidu sve ovo. Jer često ljudi danas poligamiju svodeje na količinu. Višeženstvo je za njih samo količina. Ali ne i suština. Ne i kakvoća. Onaj ko se odluči na taj korak, ko se odluči i slijeti poslanika sosedem u broju, mora ga slijeti i u suštini. U načinu. Jer kakva korist od poligamije kojom se uništava brak, kojim se uništavaju porodične veze kojim se uništavaju i narušavaju međuljudski odnos, kakva je korist od takve poligamije i od takvog više žena Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primjer u tome i on je razumijevao tu prirodnu ljubomoru jer zbog čega ovo ističemo zbog toga što i svaka, svaka pomisao ili svako, svaka pobuna od strane žene i izjev ljubomore se tumači kao slabost imana suprotstavljanje propisima i tako dalje. Ako je to, to šta kako on da tumačiti postupke Ajše radijalah. Sljedeća važna karakteristika poslanikovog saosemlen porodičnog života je pomaganje porodici. Danas Ako neko pomaže svojoj porodici najmani što će zaslužiti je epitet papučara. Kaže on pomaže svojoj ženi to je to je papučar. On pomaže u kući, on radi i kućne poslove pored svih svojih obaveza, on ima vremena da da se i time bavi, to nije u redu. Poslanik sallallahu alejhi je bio primjer u tome. Njegove žene, prije svega Ajša radiju Allahu anha, kažu da je poslanik sallahu sam sebi krpio odjeću. Sam sebi ušiva odjeću. Nije čekao da mu to neka od žena uradio. Time je poslao jasnu poruku da muškarac, odnosno muž, Treba biti, koliko je naravno u mogućnosti, na pomoći svojoj porodici. I koliko god može sam uraditi određenih, određenih poslova, da to uradi, da ne očekuje nečiju pomoć. To je bio poslanikov, salavlahu arjihoselem, porodični život. A iznad svega, Poslanik, s.a.v. je u svojim porodičnim relacijama bio blag. <clears throat> Enes, radi Allahom, koji ga je služio deset godina i dobro zna njegovu porodičnu praksu, njegov porodični život, njegov svakodnevni život, kaže, služio sam Allahovom poslaniku deset godina i za tih deset godina nikad me nije ukorio Zbog urađene ili propuštene stvari. Nikada mi nije rekao zašto si to uradio i zašto to nisi uradio. Šta nam to govori? Poslanik sallallahu a.s. je bio muž i otac kojih samo poželjeti možete. I ako smo mi u odnosu prema porodici i približno takvi, onda slijedimo poslanika sallallahu Ako nemamo ove karakteristike i nemamo ova svojstva, ako smo daleko od svoje porodice, ako se ne brinemo za njene probleme, ako ne razgovaramo sa svojom porodicom, ako ne uvažavamo njihovo mišljenje, ako ne razumijevamo njihove potrebe, onda mi moramo priispitati svoj odnos prema ovom važnom aspektu vjere. I treći aspekt kojeg smo spomenuli to su međuljudski odnos. Poslanih sallallahu alejhi ve sellem i u ovom aspektu je pokazao najbolje ljudske vrline. Va ma je poznato da je Poslanih sallallahu alejhi ve i prije poslanstva bio poznat po ti ljudskim vrlinama. Po njima se isticao I to je bio jedan od temeljnih razloga zbog kojih je upravo on odabran za poslanika. Jer Allahov poslanik i svaki Allahov poslanik krasile su ga te ljudske vrline jer su, jer su one važne u dostavljanju poslanice, u pozivanju ljudi i u prenošenju a božje objave ljudima kada se poslanik sallallahu alejhi ve vratio uplašen iz pećine hira nakon što mu je po prvi put došla objava nakon što je vidio po njemu strašan prizor jedan neobičan prizor vratio se svojoj ženi Hadidži šta je rekao došao je uz plahire, e, to, to, e, to je bio prvi susret sa objavom i had iđa ga radi Allahumana pita šta je s tobom, zašto si se uplašio? Nemoj se bojati. Allah jeđa lešanu u tebe nikada neće ostaviti na cjedilu. Jer ti održavaš rodbinsku vezu. iskren, istinoljubiv si u govoru, ugošavaš gosta, pomažeš nemočnima i siromačnima i potome si prepoznatljiv, neće tebe Allah, Želešanu, ostaviti na cijedru. Vidite kako je Hadidža radijallahu anha bila pametna i pronicljiva. Nije spomenla njegovi ibadet. Iako je on bio poznat po ibadetu, izdvajao se, išao na posebno mjesto da bi Allah prildašanuo i badetio. Ona ne ističe tu vrlinu, nego ističe njegove ljudske vrline. A ovo je poruka svima nama da Allah neće ostaviti na cjedlu onoga koji održava rodbinske veze, koji ugošava gosta, koji zna pravo gosta, koji je iskren istinu ljubiv u govoru i koji pomaže nemoćne i siromašnije. Allah takve neće ostaviti na cedlu. On će uvijek biti s njima. Svojom pomoći i podrškom. To su poslanikove, sallallahu vr. sallam, karakteristike i obilježja prije poslanstva. Naravno, nakon e, objave, nakon primanja objave, poslanik, sallallahu vr. sallam, je samo usavršio te svoje moralne i ljudske vrline. A posebno ćemo istaći njegove tri vrline u međuljudskim odnosima. Prva je blagost. Blagost je bila karakteristika svih blagovih <tip> poslanika. A posebno dvojce poslanika. Ibrahima, ali i selama, i Muhammeda, sallallahu i osallam. Allah Želešanu za Ibrahima kaže Inne Ibrahima la Allahun halim. Zaista je Ibrahima bio pun sažaljenja i obazriv blag. A šta je bila ta njegova blagost? Najbolje govori razgovor koje je vodio sa svojim ocem, a koje je Kuran u cijelosti prenosio. Vazkur fil kitabi Ibrahima, Innehu kane siddiqan nebija, I ispomeni u knjizi Ibrahima, on je bio istinoljubivi vjerovjesnik. Iz qale li ebihi ja ebeti li me ta'budu ma la jesme'u, wa la yubsiru še'a. O oče moj, zašto se kladjaš onome što ti ne može, što niti čuje, niti vidi i, niti, i ne može ti od biti? Kako oslovljava svoga oca? on razgovara sa ocem koji je predvodnik ljudi u zlom. Njegov otac je bio vođa zla, a on ga oslovljava sa babuka. Ja ebeti, odmilja ga zove. Zašto gožavaš ono što ni ti vidi, ni ti čuje, ni ti ti odkoristi može biti? Ja ebeti, inni kad dža'eni mine ilmi malem je'tike fettebi eni ehdike siratan se uija. Babuka, oče moj, Meni dolazi znanje, a ne tebi. Zato me slijedi, ja ću te na pravi put izvesti. Odje je upotrebljeno, tako naši pravodilci Kur'ana pravode, meni je došlo znanje, ovdje se doslovno kaže, meni je došlo nešto malo znanja. A tebi nije. Zato mene slijedi. Ibrahim Ali Isaylam je imao znanje o svemu. On je Allaho, poslanik. Allah ga je podučio svemu, dao mu je objavuti. Ali oni pored toga kaže, meni je došlo nešto malo znanja. Znam nešto više od tebe. A mi nešto malo naučimo pa sve znamo. A mi nešto malo naučimo i sve znamo. I najpametniji smo. Nema pitanja na kojeg mi ne znamo odgovor. I gdje god dođemo mi smo najpametniji. A malo znamo. A Ibrahim je sve znao, ali oni i pored toga, i i poniznost, i blagog odnosa prema Otcu, kojeg želi pridobiti na svoju stranu. Kaže, meni je došlo nešto malo znanja. Ja ebeti, la tagudi šeitan, indi šeitane kanali rahmani asija. O babuka, oče moj, nemoj se kanjati šeitanu jer je šeitan svome gospodaru uvijek bio nepokvoran. Ya ebeti inni jehaf u enjemeseke adavu minar lahmani fa te kune li šeitani valija. Babuka, oče moj, ja se bojim da te od milostivog kazna nesnaže pa da bude šeitan drug. Eragibun ente an aliheti, ya Ibrahim. A njegov ota reče, jel to ti mrziš, bogove moje, o Ibrahime, le ilem tentehi le erđu menneke lahđurni melija. Ako se ne prođeš, Ibrahime, ja ću te sigurno kamenjem potjerati i na duže vrijeme me napusti. E sad zamislite i pretpostavite da se vi nađete u takvoj situaciji nekova prijeti kamenovanjem ili na neki drugi način. Kako biste reagovali? Odgovor ostavljam svakom od nas, po nosu. A kako je postupio Ibrahim A. Salamun alaih, se stagfiru rabbi, innahu kane biha fija. Mir nek je s tobom. Ja ću Allaha moliti da ti oprosti, jer je on prema meni uvijek bio dobar. A o blagosti našeg poslanika, Da ne govorimo. Poslanikova blago se ne može opisati. Nema tih riječi kojima bi mogli opisati poslanikova srde blagost. Ali ipak ćemo pokušati. Navest ćemo neke primjere koji koji nam približavaju njegovu blagost. Kaže Enes radijallahu anhu, jednog dana sam išao sa poslanikom, sallallahu sallam, kroz Medinu i zaustavio nas je Beduin. Uhvato je poslanika, sallallahu sallam, za ogrtač, jako ga povukao i rekao naredi svojima haznadarima da mi dodijele dio i metka kojeg ti Allah je dao. Kaže, Enes toliko je pritisnuo da su se tragovi ogrtača vidjeli na poslanikom sa osreddem vratu, a njegovo lice je pocrvenilo od pritiska. Poslanik sa osreddem se samo nasmijao. Zna poslanik kakvi su beduini i zna kako se sa njima jedino može, mogu rješavati problem. Samo se nasmijao i rekao, dajte mu iz riznice ono što traži, onoliko koliko traži. To je, dakle, primjer poslanikove i blagosti prema onome ko ne zaslužuje blagost. Ali poslanik sa osednem je upravo po tome i specifičan i karakterističan što je bio blag prema onima koji su bili grubi prema njemu. Lako je biti blag prema onome koji je blag prema tebi. Ali treba biti blag prema onome koji ne zaslužuje blagosti i koji se prema tebi grubo odnosi. I zato i navodimo upravo ove specifične primjere poslanikovog s.a.v., poslanikove prakse i poslanikovog odnosa prema ljudima. Jer na tim primjerima mi preispitujemo svoj odnos i prema Allahu, a i svoje sljeđenje poslanika s.a.v. Drugo obilježe poslaniko, u poslanikovog s.a.v. odnosa prema drugim ljudima je bilo praštanje, koje je usko povezano sa blagošću. Prije svega treba znati da je praštanje Allahova želešanuhu osobina. Allah želešanuhu je el-afuv. Onaj koji puno prašta. Onaj koji voli praštati. Onaj koji ne kažnjava ljude zbog njihovih grija. Onaj koji otvara širom vrata pokajanja. Kako bi iz ljudskih srca u potpunosti odstranio očaj i ljudska srca vezao za sebe. Da ljudi nisu opterečeni time. On voli, Allah Želešanu mu voli da ljudima prašta. I voli pokrivati njihove sramote. Koliko je puta samo Allah sakrio naše sramote. Naše grijehe koje mi tajno radimo. Niko ih ne vidi. A da je htio Mogao nas je osramotiti stotine puta. I zato je on Elafu. I ovu činjenicu moramo imati na umu kada govorimo o praštanju. Praštanje je prije svega Allahova osobina i atribut i svojstvo. I mi kad praštamo slijedimo primjer naše gospodara. Ali je to bila jedna od osnovnih odlika Allahovih poslanika također. Poslanicu praštali i onda kada je teško očekivati oprostu, uzmimo samo poslanikov s.a.v. geslu prilikom osvajanja Mekke. Kada je pobjedonosno ušao u Meku, sakupio njene prvake i pitao ih Ma te dhunnune enni fa'ilun viku, kalu kajra ehun kerimun u abnu ahin Šta mislite kako ću postupiti prema vama? Evo, došli ste mi u ruke. Vi ste ti koji ste me prognali iz meke. Vi ste ti koji ste me smatrali lašce. Vi ste ti koji ste progonili moje sljedbenike. Vi ste ti koji ste radili i vi sami znate šta ste radili. Zato vas i pitam šta mislite kako ću prema vama postupiti? Kažu... Dobro, plemenito. Postupit onako kako tebi jedino i priliči, jer ti si plemeniti i sin plemenitu. Kako su oni znali poslanikov sa osrednjem veličinu? Kako su bili sigurni i ubjeđeni da da će poslani sa osrednjem i u ovom slučaju primijeniti princip praštanja, iako nisu zaslužili, ali radi viših ideala poslanik sa osrednjem je bio spreman oprostiti i takvim ljudima. U jednom momentu je sve zaboravio. Sve što su mu radili, kako su prema njemu postupali, kako se odnosili prema njegovim sredbenicima i rekao im je, idite, slobodni ste. I treća važna karakteristika poslanikovog, salallahu, r.a.v., u poslanikovom odnosu prema ljudima, bila je savjetovanje, dogovaranje, kompromis. Vidite, u jednom kuranskom ajetu su zajedno spomenuti, ili u istom kontekstu su zajedno spomenuti i blagost, i praštanje, i međusobno dogovaranje, i savjetovanje. Allah Želešanovu kaže fa'funhum wastaghfir lahum wa sha'irhum fi al im molj Allah da im oprosti i sa njima se savjetu i dogovaraju. Poslanih stvari se sa ßerdem se nije samo savjeto nego se najviše savjeto kao što kaže Buhari rat dio. Kan an-Nabi sallallahu alejhi ve sellem aktharun nasi bi shurati. Poslanih sallallahu alejhi ve sellem se najviše dogovarao s drugima najviše je koristio princip dogovaranja i kompromisa. Poslanikove, s.a.v., intelektualni, umni i naučnih sposobnosti su bile daleko iznad njihovih, ali se on dogovarao sa svojim samima, kako bi nam pokazao da je to princip kojeg vjernici moraju slijediti. I upravo je takvim svojim odnosom Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pridbio srca ljudi, odnosno od ljudi koji su bili dojučerašnji neprijatelji, koji su vodili dugogodišnje ratove, Poslanikom sallallahu alejhi ve je od njih napravio zajednicu koja će ostati primjer do sudnjeg dana. Ako je poslanisao srden, imao potrebu za dogovaranje, savjetovanje. Ako je njemu Allah ležanu naredio da se savjetuje. Ali savjetovanje je moguće samo tamo gdje vlada ili u ambijentu u kojem vladaju praštanje i samilost i blagost. Nema dogovora i kompromisa tamo gdje nema ovih prethodnih osobina koje smo spomenuli. Samo je u takvom ambijentu moguće nešto dogovoriti. I moguće je doći do konkretnih rezultata. I samo će u takvom dogovoru Allah žel dašavno udati blagoslov, odnosno veličnost. E ovo su poslanikove, s.a.v. karakteristike. Ostaje da svoj ibadet, svoj porodični život i međuljudske odnose i naš odnos prema drugim ljudima uporedimo sa poslanikovom s.a.v. praksom i na taj način ćemo znati koliko mi u stvari slijedimo poslanika s.a.v. Molim uzvišenog Allaha dž.a.v. da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, da nas učusti na pravom putu, da nas učini istinskim poslanikovim sljedbenicima da naša srca očisti od zavisti, od mržnje, od pakosti, od rialuka, od munafikluka, od shirka i od svega da onoga što će nam donijeti propast na budućem svijetu. Estagfirullah li ve لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ربنا رب القلوب وهو علام في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوماً لضار فارتجي دوماً لضار لا إله إلا الله Stay warm.